yaani baadhi ya mambo yaliyoandaliwa na wazungu miaka 2000 ijayo yatafanyika. Ni kuanzia mwaka wa 2019 mpaka hivi sasa na kuendelea ni takriban miaka 2000 ijayo mambo haya yatafanyika kuanzia mwaka wa 2019. Baadhi ya mambo hayo ni kwamba mwaka na wa 2019 walipanga kufanya utafiti wa mshojo wa haya wa sayari ya Mars. Na mwaka wa 2020 ulikuwa ni mpango kwamba simo za kisasa zaidi zenye kufanya kazi kwa mfumo wa hieroglyphic screen zianze kutumika. Na mwaka welufumbili na tano Viungo vya binadamu vya kila aina vitapatikana Na hakutakuwa tena na vile duniani. Mwaka welufumbili na msini Maisha kuanza katika seari ya maasi ambapo atakuwa mianza maisha huko Na mwaka welufumbili na stini Computer Connect WC Brain Ambapo kompyuta zitafanya kazi kwa kutumia ubongo wa binadamu Yani ubongo wa binadamu takua nielekezi zaidi Na mwaka welufumbili na semanini Koloni la kwanza kuanza katika seari ya maasi na uli sinitakuwaje huko, watajua wenyewe ambo watakwepo kipindichwa muaka welufumbili na semanini. Na muaka welufumbili miamoja kutokana na mafuta baadhi ya sayari kutajengwa bomba hadi sayari ya dunia. Ambapo bomba la mafuta litatoka katika baadhi ya sayari na kuja hapa duniani bomba la mafuta hilo. Mwaka wa na miataatu, kufika sayari ya kripa iliombali sana kutoka duniani. Ni mabilioni ya kilomita hatu kitumia light speedi ni mabilioni ya miaka. Wakati huo watafika na siku kazaatu, haa watatumia miako watatumia siku kazatu kufika huko. Itakapotimia mwaka welufu mbili mia tatu na tisini, mawasiliano katia watu wa dunia na wanaishi katika sahari ya masi atafungu ambopu watu atawasiliana. mwaka welufu mia tano wamepanga kuamba watafika kwenye jua na kuanza kulifanya utafiti. Mwaka welufu mia tisa wamepanga kuamba binadamu ataongezewa umri wa kuishi kutoka miaka sabina nane mpaka miaka mia tatu. Mwaka wa elufu wamepanga kwamba watakuwa tayari wa shafika katika sahari zote kwenye mifumo yote iliopo popote pale na kufanya makazi humo. Na itakapotimia mwaka wa elufu na miatano bazi ya miji duniani itahamia katika sahari nyingine na kubakia humo. Haya ni bazi ya mambo ambayo wazungu wamepanga kuyafanya kwa takribani miaka elufumbili ijayo. Hii ni mipango liwanza mwaka wa elufumbili na, kumi na